Хто з вас не міг погодитися зі смертю Вікторії Лунде? Або хто з вас бажав, щоб її взагалі ніколи не було на світі? Крістіан по черзі глянув на кожного з них. Вони на нього не дивилися. Тоді він обернувся до мене. Сьогодні ввечері перед нашим приїздом сюди у моєму кабінеті в Улевольській лікарні був мій брат. Він зробив дивну річ. Узяв п'ять таблеток тромбантіну – це антикоагулянт, ліки, що розріджують кров. Ми їх часто прописуємо хворим після інфаркту. Він розчинив їх у чашці чаю і випив. «Може, ти поясниш нам, Мартіне, навіщо ти це зробив?» Я хотів узнати, чи ці ліки дають якийсь присмак. Виявилося, що ні. Я відчув тільки смак чаю. «Мені самому треба було зробити цей дослід», – сказав Крістіан. «Проте я не здогадався. Але того вечора, коли на панну Лунди вчинено замах і її привезли до Улевольської лікарні», я взяв у неї кров на аналіз. Вона здалася мені дуже дивною, була надзвичайно рідка. Рана від удару на лобі була не дуже глибока і зазвичайних обставин не могла викликати такої великої кровотечі. Та якщо хтось дав перед тим пані Лунде чашку чаю з тромбантіном, такий удар міг стати для неї фатальним. Вона б зійшла кров'ю, якби не нагодився мій брат. Після мене відразу прийшов полковник Лунде, мовив я, наче подумав у голос. Але я знайшов ключ до загадки. Я підвівся. Я не зовсім твердо тримався на ногах. Я намацав сигарету, закурив, кілька разів затягся і раптом став цілком спокійний. Я геть усе зрозумів. Від першої хвилини, Люсі, задовго до того, як ти написала мені листа на початку січня, все тут робилося для одного. З однією однісінькою метою – прибрати тебе з цього дому, вижити з цієї родини. Та ще й у страшний спосіб, звинувативши тебе в замахові на життя. Не знаю, яка б тебе чекала кара, коли б цей задум здійснився. Я ось сидів тут і думав, чому тебе не вбили. А це дуже просто пояснити. Вбивці в нас не так легко уникнути кари. Тільки чийсь страх, звичайний страх перед карою за вбивство, врятував тебе від смерті. Люсі сиділа непорушно і дивилася на мене синіми, як проліски очима. «Нас усіх трьох», – повів я далі, ледь обернувшись у бік Карла, Юргена і Крістіана. Весь час дуже цікавили випадково сказані слова, що начебто не мали ніякого значення. Одне з них закарбувалося в моїй пам'яті. Його сказав твій чоловік того дня, коли попросив мене перебратися сюди. Він сказав «Я боюся за Вікторію». Ці слова не давали мені спокою. Спершу я думав, що полковник Лунде вважає, Ніби Вікторії загрожує якась небезпека. Потім я зрозумів, що ці слова можуть означати щось цілком інше, що він боїться, аби Вікторія не вчинила чогось. Я маю слушність, полковнику Лунде. Так, немає потреби довше спинятися на цьому. Кожному ясно, що чоловіку, якого померла перша дружина і який одружився вдруге, боїться чи не зненавидить дочка своєї мачухи, а надто боялися ви цього після того, що сталося з панною Лунде. Я глянув на Вікторію. У тебе, Вікторія, вихопилася одна дуже важлива фраза. Ти сказала мені гидко думати, що Люсі хочуть усунути з дороги. Ти мала слушність. Я лише не зрозумів цього тоді. А ти, Люсі, сказала після нападу на панну Лунде. Я не думала, що це станеться з нею. Ти теж мала слушність. І я теж цього не зрозумів. У вас обох незвичайна інтуїція. Мені треба було б слухати вас, зважити те, що ви сказали. Особливо після того, що сталося з панною Лунде. Я чув, що починаю казати те саме. Мене вразила одна думка. Хто міг хотіти зла пані Лунде? І з якої причини? Цигарета запекла мені в пальці. Я погасив недокурок у попільничці. «Ви, панно Лунде, єдина...» хто протягом усієї історії свідомо і послідовно відповідав правду на всі запитання. Ви навчили мене однієї дуже важливої штуки, вірніше, великого мистецтва. Те мистецтво полягає не в тому, щоб брехати так, аби всім здавалося, що ти кажеш правду, а в тому, щоб казати правду так, аби всім здавалося, що ти брешеш. Ми всі думали, що ви брешете, коли того вечора в Улевольській лікарні ви казали, що були самі на цвинтарі. «Ви не брехали, пан Лунде. Вчора я згадав ваші слова і збагнув, що ви казали правду. У моїй душі палка ненависть до неї поєднувалася з тверезим захопленням. Ненависть йшла від серця, а захоплення – від розуму. Ви незвичайно мужня жінка, пан Нолунде, і незвичайно розумна. Треба мати неабияку мужність, щоб угородити важку викрутку собі в лоб, потім відкинути її від себе, коли кров заливає тобі очі». Ви навіть зомліли, так стекли кров'ю, бо перед тим зажили тромбантін. Але ви були спокійні, ви все передбачили і були певні, що полковник Лунди відразу піде за вами і знайде вас. Панна Лунде мовчала. Вона сиділа цілком спокійно і тільки дивилася на мене з-під начорнених вій. Мідно руде волосся ясніло навколо її голови, наче німб. Ви замовили напис на надгробок пані Вікторії Лунде. І знали, що полковник Лунде побачить той напис. Уявляю собі, який він був нажаханий і розгублений, коли вечорами ходив на могилу своєї першої дружини і сушив собі голову тим загадковим написом. Розумним людям часто надзвичайно щастить. Вам, панно Лунде, дуже пощастило, що Люсі запросила мене на обід саме того дня, коли ви з полковником Лунде мали йти на засідання правління Товариства аматорів поезії. Напередодні ввечері ви зажили тромбантін. До того ж вам спала просто таки геніальна думка прихопити черевики Люсі. Я пам'ятаю, як ви поривалися йти на пошуки торби, але ви не мали наміру нікого вбивати, принаймні спершу. Та ви збагнули, що мій брат щось запідозрив. Пам'ятаю, як ви боялися шприца. Ви боялися, що він зробить аналіз вашої крові». Він так і зробив його і виявив, що у вашій крові був незвичайно низький протромбін. У панне Лунде звузилися очі, коли вона кинула швидкий погляд у бік Крістіана, а коли ви зрозуміли панно Лунде, що мій брат для вас небезпечний, ви спокійно вистрілили йому в спину, подбавши перед тим, щоб Люсі остання тримала в руках револьвер. Як ви були подбали, щоб вона остання тримала в руках викрутку, якою ви орудували після того, як влаштували біля могили сцену боротьби, походивши там спочатку в черевиках люсі, а тоді у своїх власних. Дайте мені сигарету. Карл-Юрген підвівся і простяг мені запалену сигарету. Я навіть не глянув на нього. У вас є ще одна риса, панно Лунде. Ви жадібні. «Ви не мали наміру ділитися з іншими тим, що прабабуся Лунде заховала на горищі. Гроші вам потрібні були тільки на одне, щоб стати такою, як ви тепер стали – помолоділою і принадною. А чому? Я зараз вам поясню, панно Лунде». Вона зіщулилась на стільці, але я так ненавидів її, що Ладен був просто вбитий. «Певне, не дуже приємно весь час бути бідною родичкою». Не дуже приємно весь час їсти хліб з ласки своїх родичів. Правда, пан Лунде, А ще, мабуть, гірше – закохатися у свого гарного брата вперше, Любити його і бачити, як він одружується раз, а потім одружується вдруге. Правда, пан Лунде? А ви сподівалися, що він відкриє вас, як часто буває в оповіданнях, надрукованих в ілюстрованому журналі для жінок. Сподівалися, що ви станете для нього жінкою його життя. Станете тоді, як усунете з дороги його другу дружину. Задля цього ви замовили напис на надгробку, бо він свідчив проти Люсі, а водночас втілював у собі вашу заповітну мрію. Мрію про те, щоб полковник ніколи не одружувався. А він узяв та й одружився ще раз. Він не звертав на вас уваги. Ви важили для нього не більше, ніж будь-яка річ у цьому будинку. Він одружився з Люсі, і ви залишилися в тому самісінькому становищі, що й були раніше, річчю в цьому будинку. Ось хто ви, пан Лунде, одна з у цьому будинку, але з душею вбивці. Вона вже опанувала себе і сиділа, як кам'яна статуя. Гарна, бездушна кам'яна статуя. В інспектора Галла є докази, – мовила вона цілком спокійним голосом, – докази проти Люсі. Я зненавидів її ще дужче. Інспектор Галл в одному випадку навмисне сказав неправду, – пан Лунде. Я розумів, що вдаюся до методу гри в покер, але треба було спробувати. На револьвері, з якого стріляли в мого брата, були тільки ледь помітні відбитки пальців Люсі, зате дуже чіткі відбитки ваших пальців. Неправда, я була в ру... Усе-таки я її вбив. А вже ж ви були в рукавицях, пан Нолунде. Це вже правда. Навіть якщо ви ніколи не вимовите цього слова, яке було у вас на язиці. Тепер я вас бачу наскрізь. «Усі вас бачать наскрізь. Ви ніколи не признаєтесь ні в чому. Отже, інспектор Гал не зможе ув'язнити вас за два замахи на життя. Я вас обдурив, а ви піймалися. На револьвері виявлено тільки відбитки пальців Люсі». «Як недавно, – сказав Крістіан, – страшно дивитися, коли людина скидає маску і перестає бути людиною. Це правда». «Заарештуйте її!» – вереснула панна Лонде. Всі докази свідчать проти Люсі!» «Зарештуйте її! Заберіть геть! Я терпіти її не можу! Шльондра! Як я її ненавиджу!» У кімнаті нависла важка мовчанка. Тоді полковник Лунде встав, присунув свій стілець до того, де сиділа його дружина, і пригорнув її до себе рукою. А вона, як стомлена дитина, прихилила голову до його плеча. «Ні», – сказав Карл Юрген, – «нема за що заарештовувати пані Люсі Лунде». Хай після всього цього вони з полковником Лунде поживуть нарешті спокійно. «Я… я продам цей будинок», – сказав полковник Лунде. «Ми тут більше не житимемо, Люсі. Мабуть, ми зможемо тепер побудувати собі невеличкий будинок десь в іншому місті. Ми там житимемо самі, Люсі. І Вікторія з нами». «Так», – мовив полковник Лунде, – «звичайно ж, і вона з нами». Заарештуйте її, крикнула панна Лунде. Заберіть її звідси геть, замкніть її до в'язниці. Нема за що, ще раз сказав Карл Юрген. А докази? крикнула вона. Є ще докази, які називаються непрямими, панно Лунде, і в цьому випадку всі вони свідчать проти вас. Але я не можу заарештувати вас на підставі цих доказів, тому пропоную вам одне: забирайтеся з цього будинку і забирайтеся негайно. Вона пихато випнула підборіддя. Очі її палали ненавистю. А я й не думаю тут залишатися. Я їду з власної волі. Кажіть собі що завгодно про мою жадібність до центів бабки, але я хочу вам нагадати, що за законом я маю такі самі права на спадок своєї бабусі, як і полковник Лунде. Отже, коли майор Дам поїде до Лондона, суму, яку він отримає за книжки, прошу поділити на двоє і половину віддати мені, вирахувавши з неї половину тих грошей, що я отримала за Гамлета. Я маю слушність, інспектор Гал. Я обернувся до Карла Юргена. Я був немов паралізований. Карл Юрген теж, видно, був приголомшений. Та він узяв себе в руки. В юридичні руки. «Так, ви маєте слушність, пан Лунде. Половина спадку вашої бабусі належить вам». «Полковнику Лунде почав я». Мені нема чого додати, мовив той. Інспектор Гал сказав усе так, як є. Я знов мимоволі перейнявся пошаною до старосвітського виховання. Панна Лунде посміхнулася з глибини плюшевого стільця. Посміхнулася, мов кішка, що грається мишею. А ви собі лишайтеся зі своїми двома нез'ясованими замахами на життя, інспекторе Гали. Ви дурень, такий самий, як доктор Бакке і доцент Бакке. Крістіан кашлянув. Він був цілком спокійний. «Не двома замахами, пан Лунде, Був тільки один замах на мене. А те, що ви самі розбили собі викруткою лоба, не рахується. Про мене хай буде один замах, менше клопоту інспекторові Галлу. Вона ніби виплюнула його прізвище. «Ви помиляєтесь, – сказав Крістіан. – Крім одного замаху було ще одне вбивство». «Не знаю, хто з присутніх голосно хапнув ротом повітря. Може, навіть я сам». «Вікторію Лунде вбито», – повів далі Крістіан. Вона мала сухоти, і кожна кровотеча могла виявитись для неї фатальною. «Не плач, Вікторія, все скінчилося швидко. Твоя мати не мучилася. Про це я вже подбав. Я проглянув історію її хвороби і побачив, що її кров мала надзвичайно, просто катастрофічну низьку здатність зсідатися». Ви, панна Лунде, відвідували її в лікарні і дали їй чаю з тромбантіном. Від цього вона й померла. Панна Лунде тільки засміялася у відповідь. «Доведіть це, якщо можете». «Не можу», – відповів Крістіан, – «і ніхто цього не може довести». Вона підвелася. «Ви мені набридли. Я їду. Подамся в світ і роздивлюся, який він. Годі мені вже бути служницею в цьому домі. Тепер я маю достатньо грошей». Стоячи посеред вітальні, панна Лунде витягла сигарету і закурила. Такою я її ніколи не забуду. Їй було 58 років, а ніхто б не дав їй більше, як 40. Я подумав, що вона робитиме далі? Карл Юрген, видно, подумав те саме. Я вам скажу ще тільки одне, панна Лунде. Майте на увазі, що я, тобто поліція, будемо стежити за кожним вашим кроком, хоч би де ви були. Вона втупила в нього очі, тоді ж сигарету просто на килим і затоптала її ногою. "Викличте мені таксі до Центебаки". Я викликав по телефону таксі і провів її до вестибюля. Вона схопила з гачка пальто і простягла мені, щоб я потримав його, поки вона всуне руки в рукави. То було легеньке норкове хутро, день вона видно згаяла недарма. Таксі чекало біля дверей. Панна Лунде зміряла мене поглядом. «Від тієї хвилини, як я побачила вас, доценти баки, я зрозуміла, що в цьому будинку оселився диявол. По моєму диявол оселився тут багато раніше», – відповів я. Вона сіла в таксі і поїхала. Мені треба було хапнути свіжого повітря. Я вийшов у садок і глянув унизне місто, що миготіло низками перлин і самоцвітами. Потім я обернувся і глянув на темні вершини з трьома баштами, на яких ми готіли світлові сигнали, та на освітлений прожекторами трамплін на вершині Голменколена. За спиною в мене шелестіли верхівки дерев навколо будинку полковника Лунде. Невже він здався мені похмурою оселею примар? Тепер це був звичайний собі великий старий будинок. Я повернувся до вітальні. Люсі сиділа так, як і тоді, коли я їх залишив сиділа, прихилившись до плеча полковника Лунде. «Що сказала про неї моя мати? Що вона шукала опори в житті. Вона знайшла таку опору. Я цього не розумів. З мене ніколи не було б доброго психолога». Вікторія сиділа самотою. Вона не переставала плакати. «На хусточку, Вікторії. Вона взяла хусточку і витерла сльози. Я присунув стільця і сів біля неї. «Можеш повірити Крістіанові, Вікторія він допоміг твоїй матері. Вона померла швидко. І, мабуть, це краще, ніж вона б ще жила і мучилася. Вікторія мовчала, мнучи в руках мою хусточку. Нарешті вона всміхнулася. У Мартіна завжди є чиста хусточка, сказала вона. Раз він уже виручав мене. І мене також, сказала Люсі. Сучасний лицар повинен мати при собі добрий запас чистих хусточок, мовив полковник Лунди. Я б краще й не сказав.